Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Të nderuar vllazer, të nderuara motra, ja ku takuam mbas një kohe të gjatë që folëm për muajin e madhur të Ramazanit, e kurrëzuam me festën e Bayramit dhe kthemi sot në studion ton Rruga drejt Allahut. Kthehemi për të trajtuar dhe për biseduar për të parë sa të rëndësishme do tjene, të jenë këto tema që do të flasim në rrugën ton drejt Allahut. Më për të rëndësishmeve është pastrimi nga ignoranca. Si mund të pastrosh nga ignoranca? sajne veshme o ç'shpirt jot tieti pastër në këtë rrugë aq pastër që, që kur të shkojë tek krijusi vet ti jetë më thën për atyre që përgazohen për krijuosit ktemën e sotme se si gjithmonë do të vazhdojmë të jemi në histori në shoqërin e hotëston Enisama hot më së errtë mirë se jaim Allah shumë mirë tek kam një përsëri në studion ton alhamdulillah mbas një muaji adhurimi kurzoi me festën e, e Beramit folëm shum për ndryshimet që kishin ndryshimit në muajin Ramazanit, por për ndryshimit mund jemi që në rrugën tonë ndryshojmë, por jetë rruga së <todit> ndryshimit bëjmë pak më të thjesë në një mbrata duke kujtuar sekuenca apo në momente më të gjata sekuenca të ignorancës. Pacimi shpirtësh shumë e rëndësishëm, por ndonjëherë mund të trajtohet trajtimi i rëndësishëm apo ndonjëherë për të plotësuar kohën që kemi në rrugën tonë drejt Allahut. Fëllemesh të, të fanurim Allahon për gjithë atë mire që ne i ka dhenë, elusim Allahon i mbëdnuar që adhurime të të të këtë prënuar dhe më katët ne i këtë falur. Dhe që në këtë shtegun e ri pas muajt Ramazan, Zotë i Gjellewo Allah të nabën u thimin e suksesrëm dhe të në mundësën që të jemi gjithë mund fitimtar, gëddimtar, dhe të naruan Allah i mbëdnuar nga gjithë e keqë kemi folur një edhe më herët për qështin e pasrimit të shpirtit dhe kam frikës nga njerën njerëzit nga mës kuptimi i drejt i kësa i teme mund të bënd pëzrimet të gabuar në qëfar kuptimit të gabuar ose duke e kuptuar se mjaft e kuptu më vazhdojnë dhe kjo mund të jetë gabim fatal ose të kuptojnë si një çelim në vete, do që uh, do që do ko shndruar në një ndonjë ngarkes. Sa më mm -hmm. shumë të ndyt, nuk mund të pastrohemi, nuk mund të pastrohemi dhe shndrohet në një lloj pesimizmi i cili në vazhdimsi e bart njeriu në degradencë, mrapomrapo do të mm -hmm. shkuop. Është nuk duhet neglizhuar, por edhe nuk nuk duhet të termaduar. Nuk duhet të kuptuar si diç të pa të kalueshme, diç do të të, të pa arretshme. Andaj më ndaj që sot muslimant e kësaj kuhe kanë nevoj më të madhe ndoshta si kur dhe her më parë kanë nevoj më të madhe që e, të flasin të kuvendojnë të angazhojnë të përpjeken me të gjitha temat dhe njësit që i përmbanë në vetë nësaj tema e pasrimit të shpirëfin. Në që ofë se sot lojnë dërhuar ne i analizojnë problemet e muslimantëve po sa më problemi e një xhamati në xhami. Problemet e një, një komuniteti të muslimanëve, ku do të qenë ata janë? Për vendin tonë, çofti në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, Malzi, ku do të qofshin? Në rajonin tonë kemi këtu. Nuk kemi pa probleme, nuk kemi pa telashe. Ah. Nuk kemi pa mospahtime. S'pashë edhe të pa arsyeshme. Gjat analizës së vërtetë këtyre problemeve, ndarjeve, mospahtimeve Unë kam vrejt dhe kam gjetë se shumit se dërmu se këture probleme burojnë nga mos pasërimi shpirtit. Mirë po, ujipet në gjurim tjetër, apo ambalajohen me diqë tjetër për të arsjetuar, po normalisht për konsumim të jashtën. Por në esenës, vrejt se ka një ndytsir e brendshme që pëngon komunikimin tim me ty njërë të postër. Andaj, kjo e bënd këtë që ështëje te për të, të domës doshme dhe të rëndësishme që muslimon të mirën me ta. Nga ne një disë njështë e kuptojnë, fatë kecështë, kuptim të sufive të hershëm, që si e kanë kuptuar ata pasrim në shpirit, ata kanë kuptuar pasrim në shpiritit dhe të tëtë si një loj shkëputje totale nga realiteti. Uhum. E kanë kuptuar si një loj muslevizje për të ndryshuar gjendjen, duke u mbyllu në vetën tënde dhe duke musmar asë një shkak real për të ndryshuar realitetin. Dhe dukurit nga ky fakt mendojnë se nëse të mirë me pastrimin e shpirtit, këna këna e kuptojnë izolim nga shoqëria, largim nga problemet shoqërore, mos marrje me problemet e, e muslimanëve e kështu me radhë pse? Sepse e kanë kuptuar kuptim të ngushtë. Andaj thonë, nëse nuk ke më çfarë të mirësh, meru me pastrimin e shpirtit. Kuptojnë atë si mm. izolo dhe largo. Por pastrimi, pastrimi i shpirtit, pastrimi i shpirtit, kjo tema kanë 100 tema bazë, kanë 100 tema domosdoshme të diëtor të hershëm madje nuk i kanë dhënë nga librat e besimit, nga librat e akidës. Ta jep të, të përzihen aty, tek më vonë janë dorë si shkencë. Nëse e kam parë se kjo është një proces i domosdoshëm që duhet nëpërtërit të çdo muslimani. Pastaj ky proces, për dikë është më i gjatë, për dikë mund të jetë më i shkurt, por domosdoshmë çdo kush ka kaluar nëpër këtë. Duke pasur tashmë se ne kemi kaluar në periudhata të errta të komunizmit, në periudhata të errta të, të ignorancës Në periudatë e ertë të këqë kuptimit, në skuptimet e thjes, ne kemi shumë lloj të pasruar nga se ne jemi një gjenerat apo ç'është vazhdimsi e një gjenerate, tërësisht të zhveshur nga çdo gjë spirituale, shpirtënore, çdo gjë kaqin materiale. Mërsat. Dhe materialet gjithmonë është sinonim i një interesi të ngushtë. Njëherë kanë komunikuar me zveti, kanë vepruar, kanë qendruar, kanë duruar, kanë kontribuar gjithmonë në suaza të një interesi të caktuar material. Dhe kjo është bërë pjesë e jetës e tyne. Apo? Okay. Dhe pastaj, kjo në është trasheguar me vedija o pa vedija. Mm. Dhe me këtë trashegim, me këtë bagaj, në jemi futur në portën e islamit. Pastaj do të tatë, si kur se thunë në disa djetarët. Kër në futim me, me, me, me, me, po, po thëmë kërë kërë kërështim eshtë, është, është përshje pak banale, pa me bërlojgje, të se kaluar ashtunë. Futimi në këme me me me me me çantën e ti, ai tetrimën e athjesën e ti, këme ata fillon të kundërmojnë një erë vend. Apo, një ndihmë se jemi në portën e Islamit, po nuk po ndihmi komat. Nuk po ndihmi ish lir. Prandaj na mungon shpesh kur musliman thon, u që sakofona, po nuk po ndikna cima namazit. Nuk po ndiket, nuk po ndija, është mungesë e një janë përzier çantën thonë që të rresh me veten. Normës ka kaluar të bësh shumë se slikarda ty mat. Andaj në ne kimi nevoj partializuar rrugën për hetimit të kërcënimit namazit për hetimit të kërcënimit të vëllazërisë moslimanë të por e kanë prjetu një te për te për të kënaqë më më dy sapotunë kanë thën atëherë mos ishin tre gjëra nuk do të kisha paqë shiftim mbetëm kët botë as për një çast a dini me ditën namazin natën këtu janë rrobat e Allahut e treta shëshiria me vëllazërin musliman para më kur çjo bëhet motiv për rih. Motiv për rih. Ndërsa tek një nga njerëz, apo shpesh herë, raportimi mes njerëzve bëhet bar, njeriu nganjëherë preferon të rrinë me ata që janë një argjamis nga se si më komfortsh, nga se si po ne po, po qëndrojmë me ata të bëhen bar. Për thjeshtësi i këndoj tash për shkak se nuk janë pastruar zamrat, nuk është pastruar shpirti dhe ndësira dhe njolla tashmë bëhen pengesë ndaj kësaj. Ne duhet të themë ndërrojnë në thellësi, të ma, ma bën hallat, dua të them që nuk duhet ta kuptojm do të thot pastrimin e shpirtit do të si si si si si një si një angazhim që mund ta bëjmë në raste ke, të caktuara ku nuk nuk kemi më çfarë të mirëmit por nëse një njerëz për shemb thot dikush është i angazhuar për shemb në uh, aspektin e shtegut politik Dë bën marë raporte me uh, ma çështë politike instoset në një mëtpati politike dukur është dia angazhuar tek ti nga Sullimani duhet atmaskimi kot mirë me këto gjëra apo po po në gjitha këto po nuk kesh pasrim i shpirtit apo po hmm. në gjitha këto angazhime gjithëtan këto mëse do dikë kjo pjesë shumë e rëndësishme për të bërë të ndarjet me sa dhe sa ajë që ngatrohen në përziën si është ato huxh që kur futemin në islam një ndonjëri secili merr me vete nga një thes apo një çantë me mbeturina të cilat thonë janë të injurancës ose secili për nesh ka një histori në jetën e tij kur futet në Islam. Por ndosht që kur ballafaqohet me ndonjëherë këtë çantë vet, rëndësia për ta njohësh, aq shumë rrezikshëm, do të thën, së rrezikshmëria është më madhe mendaj këtu. Dhe si not kjo që ai kur kthehet mund të ketë një lëktim mbarë. Do thën, kur duke pasur parasysh që ka marrë këtë çantë dhe nuk e ka lënë jashtë portës kur futun në Islam. Njerëzit ose muslimanët përball po thën këtu kushtimisht, përball mm qsa qonte me këtë mbeturina mund të ndonë në tri kategori kryesore. Kategoria e para që s'ka guzim të ballafaqohet me të kaluaren ti. Andaj gjithmonë tenton të, të ikë. Po sa të vijë koha të ballafaqojsh gjithëshm për të luftuar dhe larguar dhe flakur këtë vesë të keq, të kaluara nuk ka guzim, ik. Do do, do vetëm sa e Shiet. vetëm sa e është shtyr. Apo dhe kjo shtyrje vaktimisht është në disfavort të tij. Mir po kjo është në kategori njëze. Nuk ka nguzim të ballafaqohen me mjetet e tyre. Prandaj i gjejnë gjithmonë favorizojnë aspekte pozitive. Ham na po bëjmë kët, po bëjmë edhe atë, po bëjmë kët. Nuk nuk nuk kanë asnjë rëqase kritikë ndaj vetes aty, ndaj pumës tyre. Apo dohet një nga ato që i ka shk ka shkartuar problem është nuk ka nguzim të shikon mrapa se mos di çka nuk korrëku. Po eci si përpara nga se po u kthyam mrapa, po unë mbetem aty. Kjo është një kategori. Nuk ka nguzim të mirë me mjetet e tij. Kategoria e parkërt. Kategoria e dy të njerëzve është e atyre të cilët, do të thot, fatkeqësisht, fatkeqësisht, jo që u mund ngon guximin. Ata mund të kenë guxim, por nuk kanë përgatitur të mjaftueshëm për të ballavaçuar me të kaluarat tyne, me tme të tyre. Dhe në momentin kur kur forkuel me të kaluarën, ata i kthejnë pasori atij. Son njerëz për shembull, është penduar nga mëkat e caktuar. Do të thotë, 5 vite, 10 vite nuk ka bërë më atë mëkat. Apo Pas 10 viteve, subhanallahu, është gjen në rrethana të njëjta sikur kur e ka bërë më katën dhe përsëri e ka bërë më katën. Apo, qase nuk është fut i gatshëm për ta tekaluar këtë krizë. Prandaj për, për shembon ka njëra të thotë, "Kam pas problem ë, të kaluara për shembull, në vetmi ka shikuar në për për shembull, pomje vit dot pesë takshë mallat. Kam problem." Ah, në vërtetë. "Kam problem." Dhe tash është uzuar. Pas uzimit të tij është çrinia angazhimet ku gjatë nuk i ka ra të qendroni i vetmuar para kompetitorit dhe të tfutet në këto. Ka mundësi këto pas 10 viteve, Allahu e ndal. Kjo ndodh, vin njerëz në ankon, mos i u j mankon njerëz, thashë ti 10 vjet falë ankoçi karapërsin më katën paradisëve. Për çfarë arsye? I them se ti e ke neglizhuar këtimit. Dhe në momentin kur e takuar me të, ke menduar se forcu, i e forcu për i pagac smë funta. Prandaj për shembull heun çso ku folo sprijs pun o ne mund ti afroim ja ti me koha te deri ma ofron do kundu q binte apo qse nuk esh i gatshum nuk e ka pregatit vetnet i mjaftushum per ta te kaluar andaj kjo esh kategoria e dy te njerve te cilet momentin kur ballavacion çoft heret apo von me diç ngat mendet tyre fatkeqisht perseri binto ne kategoria e trete cila i ka dy ato q n ekipat e parat e kan edhe guximin por dhe gatishmërin kto dy jen edhe guximin dhe dhë është i gatshëm. Ai është përgatitur. Vazhdimisht e din sikur se për shembull në kuptimin shëndetsor ka një Roger Waterhouse për shemb, u pengon ndivleshëm. I ftoftu të pengon shumë një njeri sot apo. Çfarë bëjnë ata? Ata mundon që gjatë vitërs sa so më tepër të rrinë në rrezet dilet ata. Që të akumulojnë acide citike më aftushme dhe këtë dëshmojnë ata. Thonë se kur vihet djimi pastaj malet e kalojnë. Pse? Se është bë, i gadë shumaj që të kallan. E përnë qofë se futë të njëriju në tunerit e rësides se kalluarës, në duhet nga njëre jetat qënë oh. të akurës për shumë e personin që ke bërë më katë me të. Posat të shash, e tërë dosja hapot në tunin njëriju të fërën. Dhe është fështi njëriju që të kallan përrejt, përprejk për me dish nga kalluara në këto qastët. Andaj, thëmë se kategoria të rritë është ata që kanë guzim, nuk ikin nga e kaluar, por edhe nuk futen të të papregaditur. Jo, nuk futen të do të të me kokë dhe me shpejcin të madhe, pa hartuar, plan caktuar, si do të pasur nga okay. kjo. Kjo dhe thot, të shumë dhejnë që muslimanis do tjetë komodë në adhurimin e ti. Mështë më të më sigurohet që po, e era në të statë që u zove dhe që në shumë komodë të nje. A do të këtë kujdes për të adhurimin mundi bëhet, ke disa që fazem ndarë se të ketë kujdes me komfortetin dhe rrezikshmërinë për të rënë në të kaluarën në vet. Bënë si se dini duhet ta njëvetë në të mirë. Ëh. Kjo është e mbrojtshme. Shumë, shumë njerëz nuk e njohin vetën e tyre, apo e injorojnë vetën Njënjën e tyre. Ose e injorojnë kuptim të fuqisë apo as në kuptim të dopsisë. Edhe çështë dopt e injorojnë kët dopsi. Apo mendojnë se është më i fuqishëm. Mm -hmm. Osërët i fuqishëm, e i nërën këtë fuqi, e bijen dëpsi. Andaj, edhe vendë Muhammedi s.a.s. I kam sua shabtët ti, që ti njojnë aspekt e doptat të tyre, dhe gjithë mund të ruen këtë rritëm. Mm -hmm. Për shambut, i thabu dhe rritë, radiallahu ta'ala anhu, ti asët njëherë mos merë post u dhecë, dhe asët njëherë mos u bëm bi këqërës i pasuris jetimit. Subha Allah. Kjo përshkë nuk është negativë, për të pse, në të kuptim që ta është e budherri, për të mirë të post u dheqës, për shambull, do të keqë për dorëte, do të korruptuaj, do të... Jo për këtë arsyje. Mm -hmm. Por e budherri, e budherri, kështë e një dozë më të shtuar të asketizmit, individual, mm -hmm. apo, që nuk mund të duranin masaj gjerë njerëzë. Dhe paramenoj kur një njeri, për shambull, i cilë është më dhe e ka sistem të jetës, madje i duket luks m'te për po kësta. Sistem që s'ka të hanë bukë dhe ujë. Ne ky bëhet udhëhës si njerëz. Apo de ky standard e imponon tek I të më të njerëzit. I tenton njerëzit, i tenton njerëzit. Andaj ata tind komunësh me qenë. Në komunë ti. Do është me po aty të mbijesh si malet e jetimit apo e shtrëngon. Duke e ruaj të pasurjet e jetimit e dëmton e jetimin. Andaj kët mos e bë kur apo. Edhe oroit e deputeri që to asnjëri nuk i morët. Që shikon kuptim pozitiv nirë mund të ket. Po. Oh. Por kjo për, tëndër, për, mm. për, për të mirën tënde, për mirën e tjera. A është edhe njeriu përshëm, ka njerë porshëm të zot pikë të dopet e kanë gjini inflamore. Atë gjinia inflamore është pikë e dop për gjithë mashkujt. Por Allah xhelorai ka, ka bue provë. Por ka njerë subhanallahu janë shumë elektrizuar në këtë recit. Apo është pikë e dopet. Do të thotë momentin kur ai ka mundë si tjetë dikon kontakt apo afër me dikën Allah në rrët nuk mund të rrët nga shikimi, nga ndërënjë preke, eventuale busë qeshje... Fi... Apo, atër i themi se ti ki këtë pik dobet si për jabë ja vetës këtë luft kur ti e dinë, si ke paskaluar në të ndërë Dikushe ka pik dobet për shambull e ka pik të dobet uh, aspekti materiali është korrekt, është e mirë Por në moment kër i besojmë ati, sa si caktuar atë parove, uh, e ligët Do të thosët, e, e ka të pamundshme pa, pa bënë një Ndë, i themi me ti në atë kursim ti. Kjo nuk është për këtë kuptim, kjo nuk është për parajkim, por me trujti, me trujti. Edhe para se që të tjerët të ruajnë, është dashur që ai të ruhet. Sepse ja, Allahu i shpërblet juve, por unë kët nuk mund ta marr. Nuk, nuk mundem. Okay, unë gjithuajt janë i shumë takim me dietaren e një orë, hodhjen e madh të shumë shqyrë kuve. Po që kemi pasë në deri që tjetën shekullin tonë, shekhe Albanin, Allahë Mshirovë, djetarën e madhë të hadithit. Dhe ra pythja, se, hoqë, alejo që mi ti mësojmë femrat. Nuk kemi femra, ti mësojmë atë. Shekho, hoqja, në atë kohë, i kishte bitë të të djetë vitat. Parëmrenim, dadhijim mes mosheve, ne i kishtëm afër të dëndat 20-22 vjetë, dhe 20, vjet, 20 vitat, i kishte të të djetë vitat fë ton për veten time nuk do i, do do i besoj vetes time, do nuk e di për Juve. Kjo ishte për di mjaftueshëm. Kjo se vjen mjaftueshëm. Allahu na ruaj. Një sorë asht nis me një të mirë, po pa pastaj ka psuar. Andaj njeh veten tënde O Allah. Një kufita edhe mëshuroj vetën tënde edhe mëshoj të tjerat. Prandaj njeriu duhet ta njeh veten e tij. Posa e njeh veten ti, e tij, e kupton se çfarë so duhet përmirësohet. Posa e kupton se çfarë so duhet përmirësohet, e kupton se rruga e vetme dhe mjeti i vetëm që mund të përdoret në rrugën e këtij përmirësimi është adhurimi Allahut azot. Andaj munduaj të çdo adhurim, çdo njësi e këtij adhurimi jet të jetë me cilëtet e posaçme që, që t'ndikojnë këtë përmirësim. Dhe në këtë mënyrë largohet nga rutina. Apo paramëndon e tipit të ndëndë për shembull një në një puntori. Apo një në puntori. Dhe në atë puntori është një rrezikshmëri e lartë. Tot, një huti, një... Uh, po e dhe në kështu huti, habi, pa kujdesi, disa sekundë që se mund të kështu me këputin e dorës, nga se ka të bëjme, Shana. shara, e kështu me ratë. Kënë njëri që vazhdimit kështu leviz, apo? a mund në rutinet leviz, të kështu leviz, a mund të kështu leviz, a e tërë qenit i ka të fokusuar të kjo prerja, nga se dhe se habija 10 sekundë që se i kështu me këputin e dorës, a po? apse mund të paramendohet tetë me pador pasaj. E çfarë ta mban ndikur si udhëzuese? Ky është ilaçi i ti për të pasurua, po nuk u pasrua, devijon dhe shkatrohet. Dhe çdo hamendje ose habi ose huti ose pak kujdesi, mpor dorrimin e ilaçit mund të avonë shërimin, a mund ky të ketë adhurim rutinor? Nuk është e mundshme. Por fatkesia sot se sot muslimani qoft Allahu Akbar lidh namaz apo dhe nuk e pritet kët namaz si një lloj doze të shërimit që është duke gëlltit për të përmirësuar nga një më të caktuar. Unë kur lidha për shkakun namaz drejt Allahu Akbar, më te mundesh ndjena, po flas me te për një personaj po kuptoj musliman, po përgjigjem po. Më te po na ufish ndjena si ndo ki hu një obligim që nuk më çora me ky për Allahu xha. Po. Kjo kjo ndjenjë apo rrezikon që shumë shpejt kalojë rutinë. Po qofson s'artëm Allahu Akbar. O s'artazhëroj, s'art bojëka për shemb. Sa kuptojse me kët po e godas kët me më. Me kët kët gjithmonë gjithmonë do të jesh i rast vital, aktiv. Nuk nuk, nuk mund të shëtit pastaj mendje edhe poshtë të përpjesë sikur zot popullit, gazetedin, se çdo shëtitje është vonim i shërimit. Çdo vonim i shërimit kanë të shkëmbë. Duke qenë në kët pjesë që them do kurish ndodhen mos pastëmi një ignoranca është normale mes nesh, do të thonë që duhet jenë. Unë do të doj një shembull praktik nga jeta e parë vetan, ku vërtet më thën ka ndodhur një gjë e tillë, me sa hap dhe mes. mes... Një brezi më të mirë, më thën po ka ndodhur diçka e tillë. Njeriu, sikur që e përm안, nuk duhet të i besoj vetes se ti kur. Kur themi kështu në ka thotë ta hojë për këto vetbesimi. Jo, vetbesimi duhet të jetë. Ëh. Por po them nuk duhet ti për shembull. Nuk duhet Ti besojm vetes ton kur kalojm ne pran pran burimeve qe nefsih shum i don. Do sa e ka ndaluar. Si ti besosh? Si mund ti besosh? Pashamo ti e ke fmint per dore apo dhe duke kaluar ne nje auto autoban. Apo ku specia esht me romant se e, e makineva. Edi thush biriten, shiko, un ta shoj duren, por me kurc nje nuk e kalon vien. A do bon gjet brinti? Nicim herithot i thotë djuali, nuk kaloj. Ka përdorur. Mjafton një herë me donaton, edhe pse u vpa. Andaj edhe ne e thotë siç punë beson, unë që 10 ditë po falem, ja, fal. Kur bie, kalosh nga xinia femorore, duhet më të mos mosh. Kur kalosh nga aspekti material, duhet shumë më shumë nga se një herë mi aftar, no. dhe të duhet të më mjafton. Dhe ti po sa çafon. Ne duhatëm që njeriu do të duhet gjithmonë të jetë nën këtë ndjenjë. Jo të uh, ushqet me pesimizem, apo të të ketë mos besim në vetën e të jukshtut, por kujdes. Dhe shambujt e të sekaluar, si kurse e të seke, janë shambujt shumë ilustativ dhe shumë konkrent në këtë retim. Por shambujt zakonisht në këtë retim përmendet uh, në gjare që i ka ndot mësë ebudherit dhe bilallet radiall, radiallahu ta'alanu. Ebudherit kush në budherit? Ebudherit nga asapte herëshum, herëshum, në meke, ka pronu ishlamin ka pretuar të gjitha ato persekutim, ka kaluar në për të gjitha laboratorit e sproave, në të gjitha e ka konfirmuar Besnikrin dhe Muhammed Zasalem. Parmenaja, këtë kët udhëtim nuk është i herëshëm. Por qëfar ndodhe? Në Medinë e këndodhe. Nëndodhe një lejë, mështë kuptimi, këtë kuptimi, bilonë, dhe tha, birë i në në sëzës, e në në qëmëj në basë të racës, dhe kjo është keli e ranë në islamë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam si djiku e, e Katrasa fa inne kamrun fika jahiliya ti ene njeri qe anden aty paska njum paska grimsa te irancës irancës abu darrid ne ne te vlerëruar për shemb ne shof se marrin suret e Kuranit me ma ne shof se marrin për shemb ja një ditë meditoya për surën hucurat Surja Hujurat është surja e Medines. Ka zbrit afër, afër haqjit lem të mërës, që ka në fond të kozën. Njëzet e një, opër dy vite. Sakrific, angajim, konfirmim, i vazhdu shumë i ashabve se si janë të përkushtuar, jenë besim të atë. Zbritë surja Hujurat, apo për të këshiluar e ashab të mësë përgojani. Subhana, për të këshiluar e ashab të mësë shpefni. Për të shlura shabët, më shtuftoni me zvete. Për të shlura shabët, si të cilin në Muhammed e s.a.s. Allah, kjo është med vërtet. Medvërt. Sot një muslimani, për shumë, cili, i ka kalu në shta 20 vit e në islam. Ti thua, vloj ndërruar, është mirë të rruemi nga shirë, kështë ti, po, po të allë është me mua. Ne i kemi kalu no, këtë tema. Apo, e, e shpallë të një ligjerat, për shumë, të rruemi nga përgojimi Nuk i gjen musliman të hershëm në safin e parë mor mend djup. Pse? Temete kalu me kë përgojimin. Nëse janë të zhytur deri në në fytyn këthem. Ne nuk si duhet që ni, shikoj se i ka dukur Allahu xhallehu ve ona ashab të pejgamberit sas. I fond të misionit. Shikoj çka ka konsulojrat me çka i ka këshilluar Ebubekrin e Omerin e ashab të tij. Vullai këshilla që dikush prineve, por mos ishte sure kjo, ja? do ta ndijnë të vendën të, të nçmuar. Dikur s'ta kështëllën dhe me këtë. Përvaj e ta kështëllën dhe një hoqë me këshilat e sërë sëgjëratë, që dhe të reagante, fa të këtësë është, e më zonë për gjematli, haqji, muezin, e qëka do koftë, dhe duhet imi transparent, kjo është realitit i jonë. E pas të e kuna ndodhën problemet, që fa ndodhën? I ndodhën dhe bodharit i ndodhën, pëse nuk ndodhën mu? Ane duhet imi të kuj mund të mund të mëshkatënim se beç Islami është shumë i pastër, por njerëzit janë atë cilët e veshin me papastërti, as mund të kalsojmë gurin e zi që gurri i zi është buri i zi nga gjuna e të njerëve. Rekomend një garanci njeriu që a, ashtu, unë s'mi mrekullosh. Unë zdënohem thotë, sepse unë jam musliman i mirë, ma vjen që ai mund të rrezikojë jo vetëm veten e tij, por edhe shoqërinë islame. Problemi un çndrohet se na fatkeqësisht përçaktojmë rregulla të lojës së bashtekeve tona. A, në nuk e, e kuptujmë se neve nuk në takon që të përcaktujmë asë regullin më minimal të kësoj loje. Pa, që kështimisht loje në kuptim të këtë që sërimi vetëm shambullet. Allahu Gjallahu Ala neve në ka trajtuar si robë, jo si partner dhe artak. A, po, partner dhe artakot, mikot, po, i takon tjep këshila, sugjerime, përpozime. I, po, robin nuk i takon. A, nëj Allahu Gjallahu Ala e ka përmenur Sigur të shkërë, këmë këmë të mesurë, më gjërë atë. Se që këmë një ujë endë, endë. Po, të pasërojnë. Dhe nuk qëndëronë puna se te a mund bësh atëte kush. Allahu gjellë gjelali hu në luftën e Uhudit. Apo, u ashpalli ashabë analizën e luftës. Mëllahu e shpërshuti analizën. Nuk ka asë analizë. Aty, për shambullë, të mungesës e arsenalit u shtarakë për shembull ose të strategjisë mungese strategjisë pse pritet për shemb kur kur kur hubonin e Betej analistët ose rak çfarë bën kemi humbur gas nuk kemi pasur për shembull topa sikurse kësht armiku dhe një godiste metanë kështu merat nuk patëm për shembull pozicion të caktuar nuk patëm ushtar kështu gjitha këtu janë synuar padyshim fora në, në trajtimin kuranor të Betej së Uhudit ashmane trajtim që nuk mirret kur parasysh faktikisht asot tek muslimanët Ma dje edhe për pa morën parasysh ne, vallaj, nga anë e muslimane dhe të hasim në tali. A që ka fleske? Për ashtë të dështim, në këtë beti u plagas pegamberi s.a.s. Vde që në shtadhet ashab u shëndërua fitorja në humbje, parë mëna që të atë shumë e mështirë, e ti kur është vjetë nga mënë kësë analiza? Alo, ojton do të ndërprisje për të vazhduar pikërisht te Lekto Pik sepse shumë mësim të ditur cilë shkaku vërtet që në luftën e hudit muslimanëve do të thënë humbën dhe për të kthyer situat për një nesh mësen vetën e tij në punën e tij. Por të kthyer në pjesën e dytë. Të ndëruar vëllezharsh kuputëm të për të kthyer përsëri në pjesën e dytë mbasi mi folur që Islami është i pastër, por ngjyroset gabimisht nga ne me pamje më të mira. Oh. këthim përslitë në ruar bdhezër në bisedën tonë si të pastrojemi nga njër anësa. Hojgelam ke lufta dhe hudit. Po tham që analizat që është bërë është vetëm shpallën e hynore apo dhe nga kjo aspekt duhet të nështërumi. Për ndryshë. Për ndryshë duhet ishte vështirë të pranohej në situatët dhe rëthonat që gjindisht në ashap të pegamerisë. Sënd, po të nëtonim në një po thëmë këtu kushtimisht, dështem shumë, shumë ma tjesht, me pasoja shumë ma të vogla, në jetë në muslimanë, ta përdurim një jetë në analizm, do të talësh, do të përjetësh talët do atër, në në qimin, përbuzjë, në muslimant shumë vjeqar që Allahu Gjellera i bini se gjithë. Allahu Gjellera tha, minë ku men një ridu dhënja, o minë ku men një ridu lë akhere. A dini pëse keni humbur, pasë e nuk keni pasru 13 meke, po, edhe sa so vite e të ofërnë, ofërnë, ofërnë, gja 17 vite, konfirmim i vërdushëm, lenë pasurinë, lenë vendinë, lenë gjitha që ka patenë, me dinelitë, braktisën shtëpijatë, përgjysmuën pasurinë, preten muhajgjerëtë, rezikuan shtetin nga të tashma luftuashni përshka këse strehuan muhamene e zëmë, pas gjithë kësaj, të dy grupet e muhajgjerëve dhe nësarve, Allah u tha, nuk mund të fitoni, pa u Për mënyrë që mënim lidhë dhe muslimani i imi shoqat, OIC apo shoqat, të nuk shkojmë punë mirë, apo dhe mbledhemi dhe dëshëm të bëjmë një analizë pse nuk po shkon puna mirë. Dhe themi vërtetë se si duket nuk jemi sinqertë. Sa so Allah, këtë dersë na lejonash po treguar ale... realitetin. <laughs> Kjo <Kya> është. Çfarë <laughs> <kya> është atë? Vërtet. Prandaj, allahu jelo, të <laughs> Allah, si duket nuk jemi sinqert. Kjo është problemi. Po, nuk nuk përjashtoj edhe ato të tjerat. Po, pastaj edhe kjo mungesa e kësaj, mungesa këtij, nuk prish punën da duhet ti këto analiza. Pse të prashu dot lëmoja, e sinqerisht, pse? Pse nështa nështa nështa mos përkushtimi im namaz ka reflektuar me dashitim shoqat. Pse mos të ridem këto gjëra kështu? Bashë mirë. Po, pse mos të ridem kur Allahu e ka lidh. Kur Allahu xhala e ka lidh. Ne duhet të them që ne kemi nevojë për solidje. Dhe për kso, ë uh, analiza për ta pastruar vetë sikur të kemi islamin të pastër. Momentin kur ne këta këç kuptojmë kështu dhe e përkufizojmë analizën vetëm në aspekte materiale, duke duke ignoruar për shemb ndikimin e sinqeritetit, mm -hmm. nuk jemi ndikimin, ndikimin e raporteve të mira mes vetëve, nuk jemi ndikimin, ndikimin e vlazëriskur. Dhe tako nei për ato atë fillojmë tani yolosen islamin, duke menduar se ne po e pastrojmë dhe po e dimojmë. Kjo ka ndodhë edhe shumë mirë në Sovande mos ju kemë ambra më, më shumë rad, do të do të na amër të, të, të ndihmës, më thon ndihmë kartë konfliktit. Njësh kanë punuar ndoshta me një zyre, me një vend, me një projekt, me vite të tëra, pas akora janë bër armëç dhe nuk kanë lënë fjalë të keqe dhe xis për të thënë për një ditë. Pse kjo punë? Pse kjo punë? Ngase e kemi njollosur Islamin me ndytcilët tona, na amër të shërbimit të tij. Allahu narruaj. I kupton se thoni haxh e dietarit Mustafa ibn Khemej al-Juzeyh kur thotë nuk e ka shjuar shimin e ëmëlsisë së besimit, as shijen e sinqeritetit, ai cilëng pastron de pikën e fundit nga ignoranca. Kjo do të thotë është kjo e guximshme, komundit keq kuptuar. Andaj duhet të them që qëllimi kur thotë nuk mund tashian, apo tashian do të do të për të at, at knanci më të vërtetë që ne mund flasim për te. Mirë, po, uh, unë kisha dashur për shikues në nërruar që këtë velë të kuptojmë nga një kënd tjetër. Mm -hmm. Ju kështu. Si në, regu. Në, ju, ju kështu si si është në pamin e, e sajtë të jashtë. Të themi kështu. Për diri so konjullat e ignorancës për aqë mungon për e ti mjë i mjë mbërësirës e imanit. Mm -hmm. Kjo është me e letë. Për aqë sa so ka, mungon no. kjo. Këtu... Në t Çto han nyullat e injorancës grumbullohen te këtë pengojnë pretimin e namazit pengojnë pretimin e raportëve të mira mes me mesteri nuk mund të kënaqemi që miqëzo mi muslimanë e mund e ndin sepse po, sot vëndëror është vallaj është tmerr sot muslimani nuk e ndin ngrocin e vllahut të tij as namaz kur të bashkon sa këmbët nuk e dijë kani nën për krahin i mbështetje e kam një rit afër më nuk e dij s'të nuk e dihet kjo fat kësaj Mati për bëhet se duhet bluçuar sa fa, safat se futet shejtana apo ku e di. Paraksoj ta ndiqse pa po prej këmbë jote me këmbën e dikujt apo që jeni duke e lutut njëtin Zot. Jeni duke e kërkuar njëtin qëlim, njëtin e përkrahi, bon të njëjtin qëllim, të njëjtin shpërblym. E ke një si përkrah, nuk je vetmuar. Dhe kjo të bën që ta dilish namazin. Tpretosh në asnjë, nëse i përkrahu, nuk je vetëm. Andim ne këmbët janë bashkuar, po fizikisht prej këmishi im të këmishi i tjetërit, po, po, mirë po sa ka barikada tjera që nuk duken të injëranësës time dhe injëranësë ati që pëngojnë bashkim i rralë me së nejdaftër. Dhe kjo ndodhë pikresht, kjo ndodhë pikresht. Për Përndaj, kjo është dalimi kryesur mes, mes raportëve të muslimanëve sot dhe raportëve të muslimanët me herëshëm. Ata nështë ta kam pasmësin nga angazhimet me këtë botë pak të harrojnë një për me në meni kërë është bashkuar këmbëm e këmbëm, da automatizm është rikyqë në djenja e një vlazërie që nuk njohë historia, nuk u përsëret, përfarasyja, ka se lërguan në bariret e të sekaluar asës. Inherancën e lërguan, ndytsijat e lërguan, dhe si vlazër të sinqert, në emër të Allah Gjellewala, shpërëhen dëshurin dhe soliditin për një tjetër. Andaj, një prej kem rijeneruar energji të re, fuqi të re, ta çden këtë zonë për tu lidhur edhe më afat më së vite. Çmundhemi Hoxha, mund të çoj kjo në pasimin e së cilës për ne në fitoren e gjithë turbbashkët në ndihmën e shoqërisë. Kjo është po një lufttar ku ka dalë në luftë ka thënë al-musliman, unë do të shësojë jam shoqëtar i mirë dhe nuk e mëstrim i mirë, më thonim fort, më thonim trim. Por kam diçka që mendoj se do të fitojmë sepse jam larguar nga në gjunahet, edhe mendoj se kjo lloj pastim vendojmë bashkë thonë për të fituar. Po të sjukëndin e madhe. Që dikush për shemb, ë uh, un uh, përmendi këtë shpesh të them, në momentin kur je bërë musliman. Nuk ke vetja jote. Bëj çfarë dua. Jo, jo. Tash duhet të dish se je bërë pjesë e një komuniteti. Apo që përmirësimi i ti, avancimi i ti, por edhe ë uh, dështimi i ti, zbrapja ti varet shumë nga tempoja e ecesë ndërkohë që të varë. Përgjysëm sallallahu alaihi ve sellem çndroi betej. Apo, po për shkak se shqiptarët u larguan, ai Kës u plagos në ميدanati. Si Kësu ndodhte. Andaj muslimanët çfarë kanë ditë të bëjnë? Në një nga luftat udhëheci kërkonte një nga dietarët. E tha, "Ku është Muhammed ibn Wasia?" "Ku është?" Nuk po e shoh. I, i duai për ta konsultuar dëgj. I than disa nga ushtarët, "Është e larg, nkuptem nuk është afër këtu, mm. po është pak më larg atje, e kanë ngritur një gisht nga qili dhe është duke u lutur. Tha kjo? Për e zhduku ulur. Çfar tha ky? Prisi drejtësi dente këtë. Qëtë. Tha, "Lëreni rehat." Nëse një gisht i ti për mua është më mm. i nevojshëm këtë betej se 10000 ushtar. Ne. Pastori aty kur i thon dur ka Allahu jellehu ala, o Allah ndihmoj këtë grupe, sa so për krajnë nga më like-t që Allah i dërgon vinë pa shkak më të qasojë Allah nuk e ka. Mate për krym punë se shoh armatin me shumë. Prandaj Allah e përmendon kurin në matun saruna bi dha'afaykum ju, ju fitoni pa shkak të dobëve tuaj, çu dobë. Po e respekton gruan tek shtëpia apo sillesh mirë me fëmijët e tu, korrekt me pleqet apo dhe ata lutën, ata janë të dobët të ngrat, ata lutën dhe lutja e tyre kontribon në ndihmën e Allahut që vjen nga kto kto kuptime është vërtet në në akademinë ushtarake nuk më thotë që normal nga sa ata kanë tjetër po por akademia e e e e, e, e, e, e, e Kur'anit kur, apo çflet për nganimin, për fituara, për suksesin. Jo të merrash në betejë për luftorak, jo të për këtë, m zërë, por për çdo betejë në këtë dhunja. Të çdo punë flet se duhet të kushtojmë rëndësi këti aspekti. Andaj çdo musliman kështu bëhet i përgatitur për ball komunitetit musliman, për ballë vetë të musliman. Unë e bëjë këtë mëkat, po jam vetëmi, nuk më shasë kur, nuk kërish punë, nështë anë kënaqëm e këtë mëkat, që për e bëjë, Allah në falë, ishë po, kërë presi, ka se këta musim pasaj mund përsoj, mund vënod atje, ja, nuk e bëjë. Pse? Pse për mu, dobija kolektive, interesi për gjithë shumë, duhet e gjithë mund, ajë që i dhe për parësi, para intereset tim individual. Kënëri që dhe kënatësin e ti, dhe hiq dur nga ajo ja, për interes te muslimanëve apo çfarë kë bën niset për dot pun tjera po ju nes ton nuk kemi dëgatur vallaj që ti ikim dur nga një fjalë e keqe që, që spoke me te të fitum një kredit te Allahu le wala ozot ne blerë sekret më kat për hiq tek soi Allah ne majo dozë me, me dikaj nuk kemi ma te për kaç nuk kemi dëgatur atë raport fal vëllaznia flasim me umar fal lidh na flasim me zveti Për qëfar islami nga flasëm? Nga mund të jemi vëtën bare këti islamit. Apo penges për të dashun njerës këtë islamit. Që kësë mund të bëjmë nga njere me vëdiju së për vëdiju. Penges që ty e të dërën islamit. E që fatë gëti muslimar më njënë një njënë nga njere se dispozitet e islamit mund të bëjmë penges që njerësit më sotunit islamit. E posa qëfar bëjmë, në vëzë e që ta përmjësojnë vetë e tyne, i ndryshë duhet tash këta ta ikën pak, qase njerëzit nuk po jo, dëngë vallaj, le dispozitën. Njëskënd me dorë të Islamit me gjithë ato që i ka. Ka së shfi nga Allahu xh lewala, por ti për mëse veten tënde, qase për shkak të zezave të mia, ata Islamit nuk po vetojnë. Do thënë vërtet një alarm i madh për secilin për nesër semundoj bar, prisje madhe rond, të shembujt e tyre që kanë bërë dobi për tërën historikën shumë. Po doja hox të masi folëm shumë për pasimin një e Iranit, s'ista për konfuzionim tani meqëse folëm dhe normal të leshkose do të ndihë në thënë qëka është ignorancën në kuptimin tonë. Që e vërtet në thënë e përkofizimit në fëndonë në të ignorancë. Njetët me ndojë se ignorancëa është një periudhë kohore që në nënkupton fazën para ares Aris... muhamecësën. Po, kjo është nuk më hojët kjo. Lipa, nuk është vetë në kjo. Ignorancë është gjithë do fjallë, gjithë do dhëprim, gjithë do besim, gjitho kuptim, gjitho i cili bje ndesh me atë që ka arë Muhamidi s.a.ll. Gjithë dëgjë, që bje ndesh me këtë, është ignorancë. Qovët edhe tjetë përdhimi shikullët njës të nje, po njës të djo, po njës të tre. Qovët ignorancë. Apo, nga sepërnje muslimanëve, përparimtare, e ndrethshme, e sukceshme, e ndryquar me dje, është aje që ka arbëtë Muhamedi sallallahu a të senam edhe pse mesneve dhe ti kemi 4 meqe i kuja Ndërso, gjdo gjë që e kundërshëtan këtë është i njerantë si edhe në qovë se është prodhëm i viti 2012 ku jemi tashë njën e këtë, këtë Mirot, se fundim dhe në dhe në një rast konkret e dukimit kër robi pastrohet por ngellin e të gjurme dhe si mund pasrohet dhe nga gjurme dhe Ndërëta kuptim se kjo pastrim është i shtrirë për te një shtegu të gjatë. Nuk mund të bëhet me njëherë. Nuk shkën kemë njëherë. Andaj, nga njere, largohet për shembul vepra, po mbesin gjurmet. Dohet kohë pas e një qëtë gjurmet të largohen. Dhe tek ne popli zakonisht në këdre temë, e përmen një shembul, unë mëndaj që është ilustrativ, i mirë, që një djallë vazhdimisht, do të të ka, ka bër krime, në shtepeti, Masë respekt dhe i prindve. Dhe Sarë ka bërë në dënjë nga këto mëkat e ti dhe shkelt e ti dhe rëblimet e ti, baba e ti ka ngullur një, një gosht në një drasë. Dhe të dikur djole ka pa së shmur drasë, tëra, e ka pa me sytë e ti se sot këshia është duke i bërë. Dhe ka kërkuar nga baba zjidje dhe ka më bërë një loj marveqë, që Sarë të është me të bënjë të mirë të dërgohet një goshtë. Dhe kështu d kur ja, ja, po aslou gjojëta ja bëva, apo tash jam bërë mirë. Fakt. Po, je larguar gjurthat, por gjurmën ka mbajti. Këçfarë nuk kupton? Që nuk kosh për të na ushyer me pesimizëm se kot ti pendov, mm -hmm. kot ti pendov nën mm -hmm. gjurmë. Gjëndje jo. Jo, për këndin kupton se mund të largosh nga vepra, apo për kujdesu dhe për gjurmë që i kalon vepra. Mm -hmm. Sa e kalon diku gjurm diku ka rrok, sikurse për shembull ekpo sot në aspektin e medicinisë. Shëndet ë ë ë ë ë është virus në caktuar ku ka godit ku është mund të jetë këtu jo po nuk mjaftuam në ndzimetin shikojmë ku ka godit diku duam të kaloj mund mund nga këtu kët prek mëlçinë ti të premtë më shkrit apo do të shremë në An... qurmët e tjerë ah sikur andaj ne duhet e kanë bërë këtë mëkat un janë penduar këtu më nuk gëbëjmë po të shikoj se më bën vull këtu mëkat më ka ushur me lakmi tepruar nga kjo botë më s'vull këtu më ka ushur me ezgjlindë e dikut siko ku, ku ka godit apo andaj nuk duhet të e mjaftueshme që ne vetëm të largojmë gjorhat në kuptim të asaj të ë uh, larguemi nga veprimet e caktuara por duhet gjithmonë edhe të shikojmë se çfarë gjurmë, çfarë goditje do të ka ka bër kjo mëkat ose ajo veprë ose ajo fjalë në jetën tonë që pas ai pas të largimi nga vepra të mirëmi edhe me largimin e gjurmë që i ka shkaktuar vepra caktuara Amin os mjelësi vetëm them Allah te ne roft Ndoshem kem përfituar këtë pjesë të njëjës vërtet të ignorancës, siç thamë, jetojmë në shekullin 21 dhe mendojmë që nuk kemi më ignorancë, ka ikur me pa. kohën para përfiton Sallallahu alejhi dhe sellem. Ne Sallallahu na pastroi të gjithë dhe Allahu shpëleft më gjithmire. Tu i Allahu shpëleft. Të nderuar vëllezër, mbasi thamë që të kemi kujdes se çdo vepër e keqe që shkundëstitim me parimet e feston, ajo është ignorancë dhe çdo kush e bën për ne këtë gjë konsiderohet pjesë e kësaj ignorance. Lut Sallallahu në të gjithë dhe për gjithme turinat e ignorancës na pastroi dhe të kohemi për sërinë e misërëndon të ardhëshëm, në deriatere, qëshën kudesin e kryusit. Allahu ndër oftë, selamu alikum, rahmetullahi u brekatu.